amma ba'du saudara-saudara pengikut sama hadis syarudin yang meninggal dunia innalillahi wa alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala panel penggurunya dapat kita menyambut kuliah tafsir kita Rasulaini rahimahullah sekalian pada kuliah terdahulu kita bawakan kisah profil al-amru dawsi kaitannya dengan wadhumu ilaydaka ila janahika takhruju baydha min la yasu ukra ali nuriyaka min ayatin al-kubra bahawa Allah telah berikan kepada Nabi Musa mukjizat tangannya dimasukkan ke ketiak nescaya dia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat bayda ini maksudkan bukalah kerana penyakit kulit seperti kusta ke ataupun penyakit penyakit kulit yang lain panau ke bukan tapi merupakan putih yang sangat bercahaya sehingga menarik perhatian menakjubkan orang yang melihat lebih-lebih lagi kerana Nabi Musa ni seperti yang telah kita bincangkan seorang yang berkulit asmar asmar iaitu hitam manis ini dapat kita perhatikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bukhari bahawa Sahabat Nabi nama Abdullah bin Amr Abdullah bin Omar di Allah Anhum meriwalkan kepada Nabi Sallam seperti itu dalam peristiwa Manasikul sikul Nabi telah menyifatkan di sini duduknya Nabi Isa di sini Nabi Musa di sini Nabi Ibrahim alaihi alaihi Musta'laussalam di berdekatan dengan kawasan hukum yang arafah itu. Tetapi niatlah nanti dan dikasihlah sekalian jadi, kemudian kita telah kaitkan dengan peristiwa yang berlaku pada seorang sahabat yang terkemuka namanya Tufail al Amr Dawsi dari suku kabilah Daus di Tahama. Artinya tuan-tuan dan -tuan, dikasih dikasi, adalah bagaimana satu perkara itu boleh berlaku pada seorang nabi, maka ia juga boleh berlaku pada seorang wali dan tak lain tak bukan ia mengukuhkan, mengisbatkan kebenaran nabi yang pernah diutus Rasul itu kita pernah kisahkan tentang Abu Muslim al khawlani radhiyallahu anhu yang telah dibakar tapi tidak hangus dia dalam satu riwayat jika Nabi Ibrahim pernah dibakar maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada yang dibakar tapi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tofaif bin amr dawsi ini selepas Nabi sallallahu wasallam wafat dia tetap istiqama dalam Islam Memperjuangkan bersama-sama Wakil Bakar An untuk menentang golongan murtad Antara yang dimaksudkan di situ itu Musaylamatul Kazab Dan Tufayb ibn Amr al-Dawsi ini telah mengajak bersama-sama dengannya Berjuang untuk saf orang-orang beriman Mujahidin muslimin ini Anaknya bernama Amr Tentuannya mulai kelasian Dalam perjalanan pergi ke Yamamah itu Tiba-tiba dia tidur Dia bermimpi melihat sesuatu Tentuan ni, sahabat yang Allah kurniakan nur pada tongkatnya selepas minta di alih dari dahinya itu dia melihat dalam mimpinya baik sahabat-sahabat sekalian, mana tadi aku mimpilah ra'itu anna rasi kad hulik wa anna ta'iran kharaja min fami wa anna mra'atan ad-khalasni fi batniha wa anna bini amran ja'ala yatrubuni hafisan lakinan wuhila baini wa baina fakalu khairan Weil Amr Al-Andasini telah bermimpi melihat kepalanya dicukur lalu keluarlah seekor burung dari mulutnya datanglah seorang perempuan tak semena-mena menangkapnya memasukkannya ke dalam rahimnya dan anakku yang bernama Amr cuba untuk mengejar aku bersungguh-sungguh tapi akhirnya tak berhasil. Jadi itu mimpi ini kepada para sahabat yang turut serta dalam rombongan jihad itu mereka berkata tak ada apa-apa insya-Allah benda yang baik khairan ini, insya-Allah kita kalau tak mampu tak mimpi jangan mengarang-arang tuan-tuan yang mana, -mana mandai katulah yang baik-baik. Sebab sebab kata khairan baik insyaAllah allah Nanti teman termenung tidak senang dia untuk duduk akhirnya dia pun berkata, "Oh, saya dah dapatlah idea, saya dapat ilham." Banyaklah tuan-tuan lu -tuan doa, "Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi." Allahumma alhimni rushdi wa qini sharri nafsi. Ya Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min sharri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk dan selamatkan aku dari kejahatan di gusti. Jadi ayah, ayah yang saleh, ibu yang salihah, guru yang berilham mempunyai idea untuk membentuk anak-anak yang cemerlang. Doa ni tuan-tuan ni -tuan, boleh kapsian, boleh lihat dalam buku yang bertajuk Doa dan Zikir Harian. Ada saya muatkan dalam buku kecil warna merah ni, size pocket tuan-tuan. Kalau so, tuan-tuan nak lihat juga insya-Allah ada dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhamad. Doa untuk dapat ilham. Ilham dalam apa jua yang kita kerjakan dia ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa begitu juga ada satu doa yang kalau kita berusaha hati amalkalah Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfata'in wa aslihli sya'nikullah la ilaha illa anta ya Allah rahmatmu yang ku harapkan Allahumma rahmataka arju la takilni ila nafsi tarfata'in jangan biarkan diiku seorang di tanpa bimbingan ya Allah la takilni nafsi tarfata'in wa aslihli sya'nikullah dan perbaikkanlah segala urusanku ya Allah semuanya sekali La ilaha ila antah Tiada Tuhan yang berhak di semua sebenarnya Dengan engkau Ya Allah Doa yang kedua ni tuan-tuan Ada dalam buku Sebagai contohnya Perisai Muslim Buku Perisai Muslim karangan Al-Kahatani pun Diterjemahkan Dengan kebenaran Oleh penulis asal Oleh Doktor Abdul Basid Bin Abdul Rahman Hafizahumullah Nikilah kitab yang kecil ni tuan-tuan Manfaatnya besar tuan -tuan ini Tentu ni dimulikkan ya. Jadi ini Mempunyai ilham yang Allah berikan kepada seorang yang sahleh. Jangan kita lupa dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim Nabi telah bersabda: "Aru'ya juz'oon min sitatin warba'inah juz'aan min nubuwa". Mimpi yang baik itu adalah merupakan 1 perpuluh enam daripada wahyu yang Allah berikan kepada seorang Nabi. 1 perpuluh enam. Ia bukan wahyu, tapi bukan ilham yang Allah berikan. Sebahagian daripada wahyu. Orang yang sahleh. Kata Imam al Hazm, betul tu keyim mimpi yang baik ni. Amalkan sunnah Nabi Makanlah yang bersih jauhi yang syubah Dan petah lagi yang haram Dan jangan berkata dusta. Tiga perkara ni tuan-tuan Maka Allah beri kepada kita ilham Kembali kepada kisah Tufailul Amrad Dawsi ni mimpinya Melihat Rambutnya dibotakkan Kepalanya dibotakkan Keluar burung seekor dari mulutnya Dan tak sebenar-benar Seorang perempuan melangkapnya Masukkan ke dalam perut ni Tuan-tuan Dia pun jawab sini Adapun Kepala aku dibotakkan Itu tandanya aku akan dipancung keluarnya burung dari mulut itu menunjukkan rohku akan keluar dan aku ditangkap masuk ke dalam rahim seseorang perempuan maknanya aku akan mati syahid di kebumikan di bumi ini dan anakku datang mengejarku tapi dia tak dapat menunjukkan dia berusaha juga untuk mati syahid tapi nampaknya belum berjaya lagi tuan-tuan dan puan-puan memang benar inilah yang berlaku dalam peperangan Yamamah Sahabat yang mulia Tufail Amr Adausi Allah kurniakan karamah hadih cahaya pada wajahnya kemudian beralih kepada tongkatnya itu maka berlakulah apa yang telah dimimpikan itu tuan-tuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian kisah ini ada semuat dalam menjadi solusi dalam ba pelik tapi benar. Baca tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. dalam solusi juga mengetengahkan kisah para sahabat saleh di kalangan sahabat tabiin, tabe tabiin. Jadi kalau rujukan keluarga tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian kita kalau tak baca kisah-kisah macam ni hati kita keras hontang gerusang tuan-tuan maka apa yang berlaku ni benar-benar berlaku dalam perangan yang ma'am nampaknya Tufail bin Amr al-Dawsi ni telah pun gugur sebagai seorang syuhada dipancung kepala ni Allahu Akbar Lalu anaknya Amr bin Tufail bin Amr al-Dawsi ni berusaha untuk mati syahid juga tapi nampaknya tidak berjaya pada waktu itu dan yang menimpanya hanyalah tangan kanannya saja yang putus dipancang ataupun dilibas dengan pedang oleh musuh Allah SWT maka dia sudah tidak datang kanan lagi tuan-tuan. Bila pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu masuklah Amr bin Tufail ni anak sahabat yang mulia Allah kurniakan karamah cahaya ini tuan-tuan. Maka makanan pun dihidangkan, semua pun duduk. Sahabat-sahabat pun duduk. Ni generasi sahabat semua yang ramai. Bila makanan mula nak dimakan, Amr bin Tufail bin Amr Dawsi ini pun melagikan diri mengasingkan diri lah dia inferior lah tentuan. tangannya tidak ada Sayyidina Umar telah berkata kamu ni melagikan diri khajal Amin yadik. kamu lari kerana kamu malu eh tangan kamu sudah tidak ada kenapa begitu? akhirnya dia menjawab dengan dengan telus betul wahai Amin ini saya malu lalu Sayyidina telah berkata demi Allah kita tidak akan makanan ini sehingga kamu memulakannya Kalaulah dia seorang manusia yang sebahagian daripada anggotanya telah masuk syurga, sebahagiannya belum, nah itulah kamu. Tontonan yang dimuliakan wasian, saya normal memberi kata-kata semangat kepada beliau. Tangan kamu yang hilang sebelah itu telah masuk syurga lebih awal daripada kamu. Ini anak sahabat yang dikurniakan Allah karamah cahaya pada wajahnya, tuan-tuan tuan-tuan, ini anak tidak putus hasil untuk dapat mati syahid macam ayahnya, karena ayahnya telah berkata dahulu, kau akan mati syahid kemudian dalam mimpi ayah itu dia bersungguh-sungguh, mana-mana peperangan yang ada dia turut serta tuan-tuan sehinggalah, berlakunya orang Yarmuk, dia pergi bersungguh-sungguh walaupun sudah kudung dan akhirnya tuan-tuan, dia mulai kat dia termasuk diantara seorang yang mati syahid yang seperti yang abu, yang ayahnya telah mimpikan itu mزال yukatil hatta adraka ash-shahada allati mannahu biha abu. pun mati syahid sebagaimana yang telah dimimpikan oleh ayahnya. Allah murhamati tufail wa amrul dawsini dan juga anaknya dia mempunyai status seorang syahid dan anaknya pun mempunyai seorang syahid. Yang kita nak belajar ni tuan-tuan dan puan-puan mempunyai karamah, karamah yang Allah berikan kepada para aulia, para wali. Sebagaimana Allah berikan kepada para nabi karamah mu'jizat maka Allah berikan kepada para wali ini karamah. Kemudian datang ayat yang Kedua pulima Contoh yang Rahmati Dan dikasih Allah Selain Qala rabbi syrahli sadri Wayasyirli amri Wahalul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Sebelum itu izhab ila fir'auna innahu tagha Allah telah memberikan kepada Nabi Musa ni Allah memberikan kepada ni mu'jizat Iaitu tongkat tukar menjadi ular Dan tangan yang bercahaya dimasukkan di bawah ketiaknya Kemudian Allah telah menyuruh Nabi Musa Untuk Berjumpa, berdakwah kepada Fir'aun Innahu Tarah Tarah ni tuan-tuan yang -tuan, dimulikan maksir Kau kita belajar bahasa Arab Merikilah Kamus sebagai contohnya Al-Farid Kamus Al-Farid Itu juga Kamus Al-Aziz Dua Kamus yang menarik ni banyak Menggunakan, memfokuskan kepada perkataan-perkataan Quran tuan-tuan yang -tuan, dirahmati dan dikasih Allah sekalian Tarah Tarah ni maknanya apa? Tarah maknanya tajah wazalhad Maknanya dia melampaui batas Dulu surat al kita pernah bincangkan Allah menggunakan ayat izhab ila firaun innahu tagha. Pergilah kepada Firaun Sungguhnya dia ini melampaui batas. Itu juga surah Al-Alaq innal insana yatgha. Sungguh manusia itu melampaui batas. Ini dalam banyak sangat kita bincangkan ni tuan-tuan. Allah mengingatkan innahu tagha, semuanya Firaun itu dia melampaui batas. Dulu dalam surah Kahfi kita telah bincangkan juga perkataan yang digunakan Allah SWT berkaitan dengan tagha ini. فَخَشِينَا أَيُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا نبي خidir telah bunuh anak itu dan nabi musa bertanya kenapa dibunuh budak kecil yang tak bersalah itu nabi khidir menjawab semuanya ini merupakan perintah daripada Allah SWT taala kerana anak ni kalau dihidup dia akan merosakkan agama ayah ibunya maka kami bunuh dia atas perintah Allah nabi khidir diberikan Allah ilmu yang tidak diberikan kepada nabi musa alaihi wassalam kita dah bincanglah perkara ni tuan-tuan Ini mulia kepada Allah sekalian Jadi Begitu juga Kita lihat dalam syarat Al-Haqqa Allah gunakan Inna lamma ma, Tara Air pun digunakan dengan tara. Kalau kita bayangkan banjir yang besar itu Tiba-tiba berlaku dalam selip mata Kedai tenggelam Masjid tenggelam Kereta yang besar boleh hanyut Namanya tara Tara ma Air itu sudah berlalu batas Air ni sikapnya Sifatnya membersihkan Untuk minuman dalam sungai yang cantik tapi tiba-tiba bila dia melampau batas maka dipinjamkan dalam bab istiare kalau kita belajar balagha digunakan juga oleh Allah Taala ayat itu siapapun melampaui batasannya sepatutnya itu kita dapat lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ni pentingnya kita belajar bahasa Arab tuan-tuan dan rahimin yang dikasihi jadi tarut tarut bila Allah gunakan tarut sebagai contohnya dan surah al-baqarah فمن يكفر بالطاغوت siapa yang kafir kepada tarut tarut ni maknanya makhluk atau satu benda yang melampau batas bayangkan batu berhalu yang tak ada kuasa tiba-tiba dianggap sebagai tuhan ini melampau batas tuan, -tuan. akal yang fitrah yang salimah yang normal takkan menerima hakikat tersebut so, Ini maknanya benda yang tarut tarut benda yang melampau batas patut jadi guna untuk buat rumah tiba-tiba jadi sembahan pula tentang ini muka al-Qur'an. Nanti kita akan uraikan lagi kenapa Allah guna kataan di sini para. Dalam kuliah akan datang kita akan uraikan perkara ini pandudukan perspektif para ulama tafsir. Allahumma a'lam wa sallallahu alai sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.